Då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där dum, vi snackar dum, film och... Vad fan? Dum, dum, dum. Hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi pratar film Jag är här, Rasmus Folkman, med Viktor Järner, Hannes Kirchner och Patrik Linderholm Vi ska prata om Mission Impossible 4 och mycket annat Bear with us! Alltså, då kör vi igång om Rasmus har lekt färdigt eh, Idag ska vi som sagt snacka om Mission Impossible Ghost Protocol Den senaste i raden av Mission Impossible filmer eh, Först tänkte jag bara ge ett litet shout out. Eh, vi eh, snackade i förra gången Om att vi hade ett problem eh, Med vår hemsida Att alla avsnitt inte syntes I vår feed, i feedburner RSS-feeden alltså Och därför även inte i iTunes eh, Och vi har fått hjälp med det nu, för, det trevligt eh, av, Nu kommer jag inte ihåg vem det var Men det var en av grabbarna <laughs> på <laughs> Det var en av grabbarna på Har du inte sett en En annan filmpodcast okay. eh, Våra konkurrenter på Eller kollegor Det är evil De kan gå in och lyssna på den Om de, om de tröttnar på våran <laughs> ah, <precis. laughs> typ, typ nu eh, Nej, så vi fick hjälp av dem och nu är det fixat Så nu finns alla avsnitt uh, i feeden Och därför också på iTunes Så om man vill gå tillbaka och lyssna på våra gamla Mycket utmärkta avsnitt Så går det Eminenta. nu att göra ja. Men gå inte och lyssna på har du inte sett den <laughs> Nej. Vi får tacka så jättemycket då Ja, Nej. tack så jättemycket, det var, det var jättesnällt Jag men, tycker vi, inte tackligt. Vi kanske framstår som några inkompetenta eh, ja. ja, jag tycker inte det var <laughs> så snällt Men ja, <laughs> ja. <laughs> Nej, jag heller, jävla Åh, något av androt Nu kör vi. Nu ska vi. Ja, då tar vi snackar uh, yeah. uh, Mission Possible Ghost Protocol. An hour ago a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team. Unless you were to escape after assaulting Brandt and me. But if anyone of your team is caught, they will be branded terrorists out to incite global nuclear war. So what happens now? Your mission, should you choose to accept it. Vi har ju snackat en del om Mission Impossible-serien förut i podcasten. Men jag tänkte ja. att vi kan gå igenom lite person till person vad man har för förhållande till Mission Impossible-serien och lite kort vad ni tyckte om, om den nya filmen då. Och så kan vi gå in på lite mer detaljer sen. Ja. Mm -hmm. vi har... Eller Låter det bra? Ja, mm. ja perfekt. Är det någon börja? Gör väl? Då... Nej. Okej, okay. Viktor, kör. <laughs> ehm, jag... Vad är för förhållande till Mission Impossible-serien? Eller vad tycker du? Legat. <laughs> ja, vi har legat flera it's, gånger It's Madly in love. Precis, ja det skulle man faktiskt kunna säga Nej men jag tycker att eh, Alltså hela Mission Impossible-serien efter Eftersom jag framförallt jag älskar, avgudar ju jag älskar Tom Cruise eh, Och hans frisyr Och hans frisyr, ja. Framförallt i tvåan och fyran Han har sin långande, långa svalland, eh, svajande hår Som bara flyger så vackert i vinden eh, Och solen liksom reflekteras Och ja, det är fantastiskt eh. <hör> Mm. No homo och um, Jo det är fan, eh. homo, alltså. <laughs> ja, det är fan homo Men, men eh, i alla fall Jag tycker att alla eh, Alla fyra filmer faktiskt Håller väldigt väldigt hög kvalitet eh, Och jag, Nu när jag har sett fyran så kan jag väl säga Fortfarande att jag tycker att ettan är, är strået vassare Än de andra får jag nog säga Jag tycker om Det är Brian De Palma som är regissören Och hans den här det är mer av en spionthriller mer än de mm. andra filmerna som är mer mer kalla action... kriget känslor Mer kalla kriget känslor är precis av de andra filmerna som är eh, nästa, rena actionfilmer skulle man kunna säga. Eh, och just hela konceptet fast den, fast den jag... första mission impossible sl alltså slutar ju nästan med alltså den, den liksom eh... Dollar ju över till de andra filmerna Med sista actionscenen Ja, det, det men det, alltså, det finns ju actionscener i Kalla kriget-thrillers också men det är ändå Jo, jo så... jag förstår, men det är, det är ju så en riktig mission på Ja, precis eh, så, jag, så jag känner att jag gillar den, den första mest Och eh, Tom Cruise Även fast Tom Cruise har sin korta frisyr där, men alltså just de scenerna Till exempel i Langley eller När han sitter på det här kaféet Och, mm. och, och äh, det finns hur många bra scener I den som helst Och sen angående tvåan då så den, den tycker jag är väldigt underskattad. Alltså jag, har, jag har alla fyra filmer på. Har jag satt fyra av fem på. Så att, och det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra betyg. Så eh, jag tycker om dem väldigt mycket. Men eh, tvåan är framförallt den som brukar få skita många, tycker jag. Och det är för att jag, jag tror att folk. Helt befogat <laughs> jag, jag, jag tycker att folk tar den filmen för, för på, mycket, på mycket. Alltså. De tar den för mycket på allvar Det är ju en film man ska ta med en Extremt stor nypa Det är liksom John Woo som har gjort den Och det är slow motion och det är vita duvor Och det är överlökigt Och det är liksom Det går från Brian De Palmas spjontriller Såhär jätteförsiktig film Till att bara vara 100 procent out there Med John Woo's actionscener. Och jag tycker den filmen är grym också Det finns scener i den Alltså jag såg den när jag var liten När den kom ut Eh, som var 2000. Mm. Eh, Nej, 2000. 2000, precis. <clears throat> och då såg jag den, och jag var helt blown av alltså. Jag tyckte den var magisk eh, filmen, och jag blev. Ja, jag är förälskad i den ända sedan dess, och jag, jag tycker den, det är väldigt obefogad kritik som den får, och alla säger att den är dålig och sådär. Men det är Det finns scener i den som jag tycker håller jättebra fortfarande. Till exempel när han är med i Cyberdyne-byggnaden och Tom cruise Base ut ur byggnaden. Eller, eller hela slutsekvenserna, han liksom kör på den här brinnande bron och allt det där. Och, ja, riktigt coola scener. Och mm. John Woo's actionregi tycker jag också väldigt mycket om. Så, att, um, så att den gillar jag också. Och sen då JJ Abrams tredje del tycker jag. Är Alltså det är bara en extremt stabil film tycker jag på alla plan. Den är så sjukt värdegjord och det är en blandning mellan ettan och tvåan lite skulle man säga. Även om det är mer tvåan, alltså mer actionfilm också. Men och det är där de introducerar Simon Peggs karaktär och han är rätt rolig. Den här han, är texten, inte med, han är inte så mycket Nej, han är inte alls mycket med i. Nej. Och sen är han ju inte på fältet, alltså han bara hjälper ju Ethan Hunts karaktär mm. eller Tom Cruise karaktär Ethan Hunt från... Från sitt kontor liksom. Men, så jag gillar trean också. Men eh, som sagt, ettan är bäst. Och, eh, ja. Men om man ska prata lite om fyran då, den nyaste. Så hade jag jättehöga förhoppningar. Ska man väl säga först. Så det påverkar ju alltid. Eh, just eftersom Tom Cruise hade fått tillbaka sin långa frisyr. Eh, framförallt. Eh, så att jag hade grovt, grova förväntningar på det. Och sen var det jättekul också att få se Brad Bird. Som aldrig har regisserat live action innan. Utan han är bara regisserat animerat. Så det skulle verkligen bli jättekul, tyckte jag, att se vad kan han göra med, med en riktig kamera, om man säger så? Eh, så. Och jag blev väl nöjd, men svagt besviken, väldigt, väldigt svagt besviken. Jag tycker det, det är någonting som fattas, och det är lite för... Alltså, jämfört med alla de andra tre, till och med tvåan, så är det lite så här löjligare ton, kan man säga, lite mer... Den är lite mer lekfull, filmen, och visst, på i vissa ställen går det, funkar det jättebra, men på andra ställen är, blir det lite överdrivet. Så att om jag kort ska sammanfatta mina tankar om fyran så är det det att den, jag, jag blev nöjd men smått, smått, smått besviken, och då är det på tonen liksom av filmen. Mm. Så det är mina tankar. Okay. Så James Bond nu eller jag ingen... <laughs> <laughs> Nej. men alltså jag tycker faktiskt om Ethan Hunt mer än James Bond måste jag säga. Det är om, eller jag kan säga så här, om Daniel Craig och de Bondfilmerna forts fortsätter på den banan som de har gjort hittills så kan Bond slå Mission Impossible, men eftersom det bara finns två Bondfilmer med Daniel Craig än så länge så måste jag säga att Mission Impossible-serien är bättre. Men eh, ingenting slår John McLean Eh, jo, det tror jag också faktiskt Jag tycker. Nej, Även om Die Hard it. Första Die Hard-filmen är bättre än alla Mission Impossible-filmer skulle jag tycka. Men, tillsammans eh, Inte tillsammans, nej Men do, de, är de är bättre än den bästa eh, Ska man kunna säga Bättre eh, än alla actionfilmer, tillsammans också <laughs> <laughs> Nej, det är jag också tveksam på men, eh, ja, men så det är mina tankar i alla fall Okej, okay. uh, Hannes vad tar All du? right, alltså jag Mission har Marvel. ju eh, Vi snackar om tv-serierna Okej Nej, jag skojar Nej, men jag tänkte Jag, jag såg har... den på om häromdagen för övrigt Wow, gjorde du? Wow. Ja, Kollaera. den såg jättestråkig ut Jag satt och kollade på hela serien Jag satt och kollade på Jag bad dem sätta på den På den här mm. eh, tv-panelen Som de har så här jättefina Typ Planet Earth-bilder på Och du sa bara mm. att Jag vill bara testa bilden liksom Och sen Det är jag det som att så här En halv meter på Sitter så här skräddare framför tv:n Och bara stora yep. Wow yep. Oh ja, whatever jag har inte samma nostalgiska shit som Viktor har igång om med de här filmerna. Alltså jag, om, jag vet inte vilket avsnitt det var. tror det var Döda, i Hunt eller någonting, way back i höstas. Så snackade jag om att jag till exempel tvåan... Att ettan såg jag någon gång för länge sedan. Ja. Men typ att det var... Jag tror tvåan, tvåan och trean var första gången jag såg dem. I alla fall. Och ettan tycker jag som Viktor Victor är den absolut bästa för den den där skön typ känsla, den känns ganska rå. Alltså ja, ganska, ganska typ, grå. Alltså jag vet inte alltså, grå alltså, ganska Nertonad mot de andra som very det är very så, så här. Typ grön foto också som tillsammans ja. mycket tycker jag här, nästan gudfaden så här Gordon Willis foto och det mm. har inte de andra filmerna, den känns Nej, här, liksom. de, blir, de andra blir lite väl eh äh, pompöst lite väl så här mycket Hollywood. Ja. Men det är actionfilmer så det, det behöver inte vara negativt för det. Men jag gillar detta mest. För den känns som, liksom, som en stabil thriller och så. Men och som Victor sa gillar jag tvåan också. Jag tycker också att kritiken den har fått inte alls. Alltså filmen är inte världen kritiken. Nej. Nej, det är, alltså det är ju det är skön, skön action. Det är ju skön att och underhållning. Man får ju liksom ta den för vad den är. Precis. Men den, men den har ju fortfarande grejer att leva upp till. Alltså, i jämförelse med ettan. Alltså samtidigt, förlåt för att avbryta Hannes. Men man, Nej, måste, det... man förstår ju ändå liksom... Tänk alla de som, som var i tänk vår ålder mm. Och verkligen älskar Mission Impossible den första Och sen kommer tvåan eh, Och de förväntar sig liksom en, en själslig uppföljare eller det, alltså det, är ju en upp, det ska ju vara en uppföljare Men det är verkligen två helt olika stilar Ja. Jag, jag förstår ju att man kan bli väldigt, väldigt besviken jag var ju Jo, så då, jag, e jag förstår så också jag, Så jag blev ju så sjukt imponerad av all action Och det, det är därför jag har sån nostalgisk mm. Så jag kan, jag kan förstå samtidigt många kritik, sådär men, men jag håller inte med alltså, Nej, jag, men problemet är väl också Att jag gillar skit så. <laughs> ja. så det spelar ingen roll om det skulle vara En dålig film eller en bra film, jag skulle gilla den ändå Men, tvåan Jag har, jag har en fyra på ettan Och sen har jag en trea på tvåan Och sen har jag en trea på trean också Mm. Och eh, Trean Det är en sån film Eller jag gillade den Jag, jag körde ju maraton i höstas För att förbereda mig för fyran Och trean Alltså den, den filmen sänks Mer och mer i huvudet för den, Alltså jag gillar J.C. Abrams stil Men det känns Det känns ännu mer Typ USA och ännu mer är det så här. We are America Än, än till exempel typ tvåan Som ändå kändes lite så här. Fan, jag vet inte hur jag ska klara lite det, över det har... amerikaniserad så liksom. Ja, det, alltså, det har varit lite väl Hollywooden. Men det är ju fortfarande liksom Mission Possible så det är lite definitionen av, av Hollywood. Men skit jag gillar trean också. Men de, de, ingen av dem kommer upp mot ettan. Nej. Så, och, det är väl mina åsikter om de tre. Okej. Okay. Och, och... och fyran då? Ja, fyran, det är den jag håller svagast faktiskt. Så det, kän, det känns som det känns som att de började med ettan. Lite såhär gråskadade, lite mörk lite, lite mer vuxen Och sen ja. har filmerna gått Mer och mer Till mer, mer humor, mer action Och typ ljusare Allt är Du ljusare. menar att de har blivit mer och mer Simon Pegg-ifierade Ja, mer PG-13 ja. För jag tänkte, i ettan Så uh, vad är det? Emilio Estevez Karaktär ja. Ja. Han liksom blir typ helt fucking Mosad i hiss Ja han blir köttad om man ser Ja han, det, liksom han blir bara alltså. köttad din hiss man får se det Får man se det i fyran? Alltså nej det Allt sånt det känns som att de har Det känns, det känns inte lika farligt som i ettan Kändes typ det där hotet liksom bara kommer hända med deras karaktärerna I fyran kändes det hela tiden som att allt var Jag visste precis Hur, hur allt skulle liksom Typ hända bomb, Det var en bomb i filmen Jag, jag satt och de tummarna hela hela filmen Att den där bomben skulle landa i San Francisco Som ja. den inte gjorde eller den landade men den exploderade inte Så det är mycket, alltså det känns såhär Självklart, själv, vi snackade om Linnan I döda i handelsnittet. Varför inte typ döda en karaktär Eller i alla fall skada en karaktär Han håller på, när han klättrade på världens högsta där. Han håller på att ramla hur många gånger som helst Men man visste alltid att han Han skulle alltid kunna komma upp i byggnaden alltså. ja. Det har varit ju aldrig farligt Alltså det kändes inte som att Man kände sig aldrig hotad att karaktären skulle kunna Han, han blev nästan som en superhjälte Ja, men alltså det är ju problemet med alla liksom så här franchises. Jo, att ja, att liksom, det, det är ju liksom, aldrig några riktiga stakes man säger så för man vet att huvudkaraktären kommer inte dö i alla fall inte om det, om det är något så här verkligen life threatening. Inte ut mitt i mitten av filmen så vet man att han kommer inte dö nu i alla fall. Nej, han, be han behöver ju inte så, dö, men han kan ju göra i alla fall allvarligt skada eller Jag hade ju älskat om Ethan Hunt blev påkörd av en bil typ i början av i i typ Nej han dör så, ja. <laughs> ja men eller att någon annan alltså, have to go <laughs> Eller att någon annan kunde säga Nu satt jag i en biograf där han som arbetade i projektrummet Inte kunde sitt jobb överhuvudtaget Bilden var så jävla suddig och utanför och. Jag var på Heron City som du ja. jobbade 21.15 <laughs> Salongen 9 I lördags 21.15 visningen Avgå direkt <laughs> Om oh, du lyssnar på det här du lyssnar på det ja, här. Ja, det här avsnittet får heta om du jobbar <laughs> ja. Du vet att det är ganska högt på en city från Bio biosången. Det är bara hoppa. Landa där från <laughs> mm. Ja, men hur som... Det är ju en massa alltså, sidokaraktärer också i firan. Ja. Men ingen av dem heller dog. De skulle kunna döda döda sammanpeggs karaktär. Varför inte... Liksom, ja, samma skönt Nej, men Jag gillar sammanpegg. <laughs> men bruden eller liksom... Alltså jag, jag bara allt kände så jävla bara, uh, och så typ när ja fan nej. alltså den filmen alltså jag, den var ju underhållande och bra men det var ju det var fortfarande så här alltså, att jag inte liksom satt med värsta leendet där i Nobban njöt. Det var det var ju liksom ja. Ja, alltså den filmen sängs mer mer okay. och mer för mig. Ja, jag tänkte att vi kan återkomma lite till det där. Ja, precis, med, ska jag gå in lite djupare med, på den snart ju men mm. där. Uh, Rasmus, uh, lite om din relation till Mission Impossible Jag ska också. inte vara långrandig Utan uh, <laughs> som en som Jag är väldigt lång och jag har en t-shirt Men utöver det Utöver det <laughs> uh, <laughs> ja, uh, Ettan, jättebra Tvåan, inte alls lika bra Trean, bra Fyran, jättebra <här> Så det, det är så det ligger till liksom. Jag har ingen så här speciell relation till Mission Impossible, jag kollade på dem när jag var liten liksom eh, kollade igenom dem innan den fjärde filmen Men det är, ingen, så här, precis... det är ingen extrem nostalgi liksom, som så här, Nej, precis, tillbaka. utan det är liksom ja, det är vad det är men mm. ettan är ju jättebra, men jag tycker fyran är i samma klass, alltså för eh, jag älskar scenerna som var uppe i uppe i tornet eh, Vad heter det här? Burj Khalifa Ja. Det tornet. Eller det huset, höghuset. Skrapan, whatever. Eh, det, det tycker jag var skitbra. Och det, här, det var väl åtminstone 40 minuter av filmen eller någonting? Ah, så Nej, var... inte så mycket, men 30, 20 var max. En halvtimme. Mm. Ja, 25 minuter. Ja, okay. Men det kommer ju uh, till sen också, den scenen. Att... Ja, men det, det jag tyckte det var skitbra. Och, och Handlingen var mycket bättre än vad den har varit tidigare. Förutom ettan då kanske okay. Men helt mm. överlägsen Jämfört med två och trean eh, tycker Jag tycker också Tom Hank Eller Tom Hanks. <laughs> Tom Cruise eh, Fenomenal Ja eh, som alltid Riktigt riktigt bra Han har ju verkligen <clears throat> ryckt upp sig Från sina lågpunkter Som Valkyria och det <laughs> sånt Ja just det <laughs> Nej men så, jag, jag, jag var ju jävligt nöjd Jag hade precis sett The Artist innan på, på, Precis på visningen innan Och det var jävligt skönt att se en ordentlig actionfilm liksom. Det är ja. verkligen från tyst till högt Ja, det är kontrast liksom mm. Och det är, det är soft ja. mm. Nej men så, jag, jag, jag gillade den jättemycket Jag gav den en fyra samma, samma betyg som jag gav ettan mm. mm. Okej okay. Du då, Patrik? Ja, eh, jag vill bara instämma... är bara satt och jag... väntade. <laughs> ja. <laughs> jag tycker också att eh, ettan helt klart är bäst. Eh, jag gillar verkligen den här... Eh, som ni sa, liksom, lite kalla kriget. Eh, verkligen den mörka spionkänslan. Ja. Eh, samtidigt som den har liksom väldigt... Eh, eller den, den, det är väldigt mycket spänning i den filmen liksom, ja. så här, Tryckande spänning till det är exempel hela, tight -filmen, så är filmen Ja precis, eh, scenen på När de är med på Langley Alltså ja. eh, CIAs mm. Högkvarter eh, den, den scenen är Sjukt fantastisk ja. <laughs> Helt sjukt <laughs> <laughs> eh, Men alltså det, det är en annorlunda spänning I fyran jämfört med I ettan, till exempel I fyran är ju själva spänningen att han just håller på att trilla ner För att en skrapa Ja. Och i, i ettan så är det ju helt annorlunda Ja fast det, det blir ju den spänningen också På vissa ställen Alltså just när han liksom är nära golvet på, I valvet på Langley mm. liksom. Jag tycker, ja. tycker hela den scenen På Burj Khalifa När han slänger sig runt där på, Utanför byggnaden ja. Den är hel, helt i klass med, med den Langley-scenen I första filmen tycker jag också Inte, jag, inte jag. För jag satt verkligen liksom On the edge of my seat Jag, jag, kan, jag kan komma till det sen ja. eh, den. Så, den tyckte jag var sjukt bra men i alla fall, ettan, bäst tvåan, tycker jag är väldigt kass. Äh, även den, alltså, man får, som sagt, man får ta det med en ny salt. Men det är så mycket som är dåligt i den filmen. Äh, jag kan bara nämna motorcykelfighten äh, som ett Nej, exempel, Som är fruktansvärd, tycker jag. Och hela duvan och maskbytandet som når otroligt. Ja. Men det är maskerna som är så jävla gött med filmen. Ja, de stretchar lite för mycket Nej, just, Det, just, just, det var, jätte, just. var jättelagom i trean Använda maskerna skitbra Ja, där använder de det på ett snyggt sätt Och man får se lite grejer som man inte fått se förut Just det här, att hur de gör masker Ja, precis Och det kommer de tillbaka till lite i fyran Hela den här ja. Och mm. grejen. Ja, det var coolt i trean mm. ja. Eh, så tvåan tycker jag Den går att säga, alltså den är fortfarande okej okay, Men ja, den är vad den är liksom eh, Trean tycker jag är riktigt bra Jag tycker J.J. Abrams gjorde ett mycket bra eh, En mycket bra film liksom. Han tog det till en Alltså just ettan, tvåan och trean de är, just, det är helt olika stilar på Ja, den. visst. Och det är det... det som gör dem så intressant och liksom, Alla har sin egen skärm. Eh, charm Precis. Och, eh, alla, ja, det, Men den trean tycker jag är riktigt bra i alla fall jag uh, tycker JJ Abrams för in uh, många lyckade koncept och förnyade många grejer. och uh, ja. Han lyckades ta det till en, en bra ny nivå. Och fyran är väl den som är. Den, den är mest lik tre. Liksom. Uh, alltså, Abrams är fortfarande sin, med som. Ja, man har producent. ju ändå Abrams pragen, liksom. ah, Ja Han är fortfarande det, med som. Han, alltså, om jag tycker. Är, han, är han executive producer eller, eller är han producer? Executive tror jag. Ja, okay. Jag är Nej. osäker dock, men jag tror att han är executive producer. Ja. Och eh, alltså fyran... Eh, jag hade ganska höga förhoppningar på den och eh, de införlivades ganska bra tycker jag. Eh, filmen har ju lite emot sig egentligen. Eller eh, innan liksom... För Brad Bird som du sa, det är hans första live-action-film. Ja. Eh, det är en del i en franchise liksom. Eh, det är inte alltid som de... Liksom jätte, eller jätte Jättelyckat resultat Men det, det tycker jag definitivt den här får jag tycker den var, var bra Den är ju bättre än Die Hard 4 Och Die Hard 4 var ändå bra Tycker jag ja. Ja, det, ja, vi kommer ju gå in på detaljerna här sen ja. Men Overall så tyckte jag att Mission Impossible Ghostbusters var Var bra, helt i klass med Eller ja, kanske inte riktigt Lika bra som tren. Men du placerar de andra ja, ord 1, 3, 4, 2 som du rangordnar dem Ja, ja. precis okay. uh, <coughs> Ja, mm. så låt oss gå in i filmen Yes Och Hillos analysera films. skiten av den <laughs> ja. uh, ska, vi, ska vi gå igenom frame för frame eller? Ja, precis <laughs> Nej, kan vi Nej göra. men uh, jag tänkte Just i, i den inledande scenen uh, i, I trailern som, uh, Till filmen ja. Så får man ju se Josh Holloway Oh, eh, så... känner från Lost bland annat precis. Eh, Man får se att han slänger sig ner för en byggnad mm. eh, Och närmar sig mark Med ryggen neråt och är liksom typ 10 meter från marken Och bara, jaha hur fan ska han klara det här ja, precis. Och eh, man behöver inte vänta mer än typ 5 sekunder In i här filmen för att få reda på ja, hur det slutar Och det var lite så här. Jag bara, jaha oj, där kom det så fort liksom. ja. mm. Och sen eh, och Vi in Eller ja, alla som lyssnar och om det kommer förekomma en del spoilers Ja, om inte så att det är, är spoilers från någon, eller? Ja, det är det Rambach-spoilers ja, De har redan fått slutet ja. spoilat ja, det det. I alla fall, Josh Holloway dör då Typ 15 sekunder in i filmen yes, Fast inte Och... när han ramlar ner mot marken Nej, nej, precis <laughs> nej, jag, måste, jag måste få in flika om hela den här Josh Holloway-grejen Grejen, grejen att jag älskar Josh Holloway Från min absoluta favorit tv-serie Lost ja. Och grejen är att i trailern Alla alltså, som har sett trailern Josh Holloway är med en hel del i den trailern ja. Men grejen är Jo, han är det Ja. Men det blir som den här sidogrejen. Ja. Den känns den känns som att den är med i början men sen helt försvinner. Alltså, bra, vad menar mer nu, sidogrejen. Nej men alltså hela den här om att han vart mördad då den här. Nej men liksom visst hon som mördade han var med i filmen men det känns ändå som att alltså det vart aldrig som att det liksom det var det main focus. Nej men alltså det var ju ändå det är ändå en bra en bit av filmen eftersom han har liksom fixat koderna som hon sen jo. snor. Så det, är ändå, ja. det tillhör ju ändå main plotten. Så att, ja men jag tyckte ändå liksom jag, jag trodde att han skulle Alltså Det skulle vara ett mycket större rum Jag ska karaktär och hela ja, den Ja precis jag förstår ja. alltså, det, det är ju en skådespelare som du gillar Så att det blir lite antiklimax När han dör fem minuter in i filmen Och sen inte kommer tillbaka Och, så. Ja. och i de flashbacksen tänkte jag När de inspelade i Europa Allt kändes De scenerna När han typ är inne på tunnelbanan Och gör de här snygga moves När han ska typ söva en kille Med en ring och grejer Ja Alltså, han, han, han, jag tycker att han, han funkade ju bra som en agenten där Och ja. liksom med hela färgtonen och stilen där kändes ganska mycket som ett annat Ganska grott och... Ja... ja. Det... Jag, skulle, jag skulle vilja se en film bara med han ja. Ja, det, det var det jag tänkte komma till, för trailen bygger upp det som att han är Att han är liksom en av, liksom typ inte huvudkaraktärerna kanske, men Han är med i, i filmen, han är, har en central roll Ja, precis eh, Men så dör han Ja, liksom väldigt, väldigt tidigt i filmen ja. Och man får bara, det är väl en flashback man får se Ja, det var beskrivet eh, Och, eh, och eh, för jag hatar sånt <laughs> <laughs> När jag liksom förväntar mig att Ja, ah, fan kill cool. kul, kommer vara med lite Och så dör han liksom 10 sekunder in i filmen Ja, jag förstår det Det är, som är lite att säga... som Björn Granat i The American <laughs> Ja, precis <laughs> ja, Bara att man inte hade några förväntningar på den här jävla... det, jag ja. måste bara Jag måste bara säga Om ni inte har sett The American Så samma. <laughs> eh, Björn Granat, han är med i The American. Han Han gick ut i intervjuer och berättade om hur det var att jobba med kloner. Ja, han hade så sagt att posen bakom sig också månader. satt så Han kliver ut ur en bil och blir skjuten. Ja, precis. Det är det, det enda. Det, det är det, det enda som händer Det är inte ens en biroll, alltså, hans karaktär hade inte ens en jävla namn säkert ah, Det, det lever inte ens upp till att vara en cameo skulle jag vilja säga Nej, i crediten i, ja. i så lär jag stått A guy that gets shot ja, i en car Guy 3 <laughs> <three>. Ja, precis <laughs> ja. Swedish guy nummer 4 <laughs> Ja, precis ja men alltså det är helt sjukt Jag håller med, han gick ut i media Det är ju inte han som har gått ut egentligen Det är folk som har jagat honom eftersom de har fått nys på att att han har liksom en enda liksom skulle kunna säga att shit jag är i några kund. Men, det, är, men var det, var blir en, det blir ju hela den här Det blir hela den Sverige hysterin typ svenskarna ja, shit visst, jag lite i Sverige och en svenska, och, de spel, och de spelar in det i i Östersund och, och så står det Dalarna. Ja. Och i någon, någon vecka var det östersund också det, det, det, är, det är liksom östersund. fem minuter i början på filmen. Ja. Ja, det är, det, och det blir värsta historin <laughs> Men hur som då. helst så var det ju eh, En sån grej med han eh, Holloway. Holloway. Mm. ja Precis. Och den flashbacken eh, Håller med om den, den tyckte jag var riktigt snygg ja. Och man vill ju som sagt se ja. En egen film med George Holloway mm. Som Hanaway Mission ja. ja. ja. Impossible 5 Hannaway Protocol <laughs> Precis, fast han är död han De är skulle ju fort. kunna göra en flashbackfilm Alltså som utspelar sig mellan typ 3 och 4 att du kan göra en prequel med hans karaktär ja, mm. <laughs> ja. eh, Mission no, Impossible First clash. First, <laughs> clash first Clash Clash, the clash of the Titans <laughs> ah. kind of way. Nej men jag, jag tänkte Sen kom ju den här fängelsescenen vad, vad tyckte ah. ni om den? Eh, den gillar jag Det gillar jag också jag var det den. Kanske en av filmens bästa scener skulle jag vilja säga i fängelset där när när Benji liksom sitter i, eh, i bilen och ja, öppnar dörrar och, och massor av grejer. Så, och, och ja. sen är det så här sjön introduktion Ethan Hunt han sitter där i sin cell och bara kastar med den här stenen och det, och, ja, ja. det jag, jag tyckte det var en riktigt skön inledning faktiskt. Ja, han är ju riktigt jävla baddelse han liksom bara går igenom fängelset där och bara slår ner folk. Ja, precis. Är så jävla synkad. Mm. Ja. Är... Välkommen Fredrik Fight. Alltså. Ja, ja, ja absolut. verkligen. Eh, sen kommer ju då eh, när de har brutits ur fängelset där. Tände tänder på stubinen så kommer ju då intro eller liksom ja, för precis. text Ja, det är, så det är typiskt Mission Impossible det kan bli kändes ja. så. Ja. Och den förtextsekvensen textsekvensen tyckte jag var usel. Ja, det är vissa som har eh, klarat dels... jättemycket på den. Det blir liksom som en trailer nästan. Ja, dels där att man får se liksom Ja, bitar hur filmen som kommer att komma liksom. Ja, precis alltså, Som en thrill, Man får se lite fighter mm. längre in i filmen och jag, jag tycker bara, varför gör man så? Ja, jag det... fattar inte heller Och sen liksom bara Typsnittet och liksom hur texten kommer in Jag tyckte bara att det såg så fult ut Ja, och sen, sen tyckte jag det, det ska jag snacka lite om mer sen Men jag blev sjukt besviken på musiken i filmen Alltså, det är väl Michael Giacchino som har gjort den va? Ja. Eh, och hans, alltså alla nya kompositörer gör ju sin egna version av Mission Impossible-temat eh, Och ja. det här är den tveklöst sämsta av alla filmer Jättelam version av Mission Impossible-temat Så jag blev superbesviken, inget tryck alls eh, Och den spelade då upp här under och Så att det var världens besvikelse för mig mm. ja. Det är väl bättre... Var det Danny Elfman som gjorde till första filmen? Ja, det var han som gjorde om det Liksom den här klassiska eh, mm. som, det, som var från tv-serien då Vad han nu mm. heter som gjorde originalet Jag kommer inte ihåg det Men, är ingen eh, mm. men så det blir jag jättebesviken på Och sen mm. är det ju också, håller jag med Att det är jättekonstigt att man kör en trailer Trailer-style i liksom inledningssekvensen Det finns ingen anledning Alla sitter inne i biografen och kommer se filmen Det finns liksom det, Alltså Ska man sälja det till dem som kanske går ut då? Eller alltså, jag fattar inte. Det är liksom... <laughs> eller, <laughs> eller att tisga ja, liksom, det, det kanske är lite så här. Stay tuned, det här kommer komma. Ja, alltså, men den oh shit vad vi liksom kommer få se nu. Liksom. Ja. Fan, du blev pengad att få se filmer. Jag som hade tänkt gå ut nu. <laughs> ja. Exakt. Jag som bara ville se George Halloween. Ja. Jag som är <laughs> dummit nu måste jag stanna, Shit ja. Jag fattar inte heller, helt oförståeligt mm. Men jag kan säga att, att han som gjorde originaltemat heter Lalo Chifrin Det var det namnet jag letade efter Och som, som du sa så är det Daniel Elfman som gjorde om den först Och det är mycket bättre Daniel Elfmans version Och det var väl Linkin Park va? <laughs> som, som jobbade med den i tvåan Magic Boys eh, de gjorde en egen rockversion, och det är kanske den bästa tycker jag från Mission Nationwise 2. Hela. <laughs> och sen var de rappa och grejer. Ja. Nej, men alltså det är ju själva temat bara i Hans Zimmers version. du tror <laughs> det. är roligt att Rasmus börjar sjunga också. Ja. Ja. Ja, Nej, spika på Rasmus, nu får du sjunga högt. Ja, uh, um, uh, vi tar det i slutet. Stay tuned! Yeah. Så jag kommer i slutet. <laughs> Om ni skulle stänga av eller gå ut eller något. Men alltså bara lite, vi behöver inte gå igenom hela handlingen Men alltså vad tyckte nej, nej. ni om hela liksom, hela upplägget om man säger? Och som sagt, spoilers är det här nu så att bara kör ja. på Om jag ska säga så tycker jag att det var ganska Om man jämför med ettan liksom som är superkomplex Och massa olika subplots och eh, ledtrådar Det är som en gåta så är den här ju Det här är ju som, ja, som, som Bambi liksom Den, ehm Ja. Alltså det, det är det som är problemet för den här filmen ja, Att det är så jävla rakt spår Och det, det blir inga twists eller någonting Nej. Och det är liksom ingen fundering om Den där personen, vad, vad är den? Utan Nej, det är precis. liksom, ja, Micke Nyqvist Han vill liksom förstöra världen Och han, och han, är, är, ska honom, liksom. han är så ikonisk Han är så ikonisk bad guy Det finns, alltså såhär typ Nu spelar han svensk, men fortfarande liksom typ Den här ryssaktiga ryss karaktären Som är så ja. Så plats, ja, så platt så, plat, så, så plat, tyst Russian Och så jävla svenskt men mm. alltså det är ju Jag tyckte att det, det blir ju lite så här som 80-talsfilm Jag tänker att Brad Bird och de här André Nemec och Josh Applebaum som skrev manus De ville väl tillbaka lite till den känslan kanske Och då förstår man ju det Men jag tyckte ändå inte Alltså det sög, mycket Nyqvist sög Ja men alltså nu menar jag inte det Jag menar just det här att det, det är så enkelt Det är en snubbe som är goda mot det onda Och liksom inga direkt Ja men det är fortfarande, att de har gjort det fel Alltså det blir inte alls lika bra som det borde blivit Nej det, hade man gjort en lite mer gritty version Alltså lagt lite mer tyngd och lite mer eh, Lite mer mörker som jag alltid Lite vill ha, mer blod Ja alltså det är ju, det är ju väldigt Christopher Lite mer first här, blood ja. Ja, ja, ja, ja. Man skulle behövt lite mer liksom un, alltså, lite mer Tvetydiga karaktärer och Precis. så här. Man inte vet, vet vad det ska gå mm. riktigt Och det blir lite twistar Ja det blir lite och, väl relief Ja men alltså vi kan väl säga också tänkte jag För att nu kommer vi gå in på väldiga, som, Grejer som vi stör oss på och svaghet och sådär men, men alltså i alla fall jag tyckte att det var en jättebra film Och den är helt klart värd att se på bio och så, där, så att även om vi Nej det är den liksom... inte för fan ni, tänk om ni hamnar på någon alla skitgrejer <laughs> Inte, jag var inte, ja. inte på Heron City bara. Nej jag inte Nej, Det, men så att det är en ex, extremt sevärd film Och den är rolig och det är ett säkert kort Att gå och se på bio så att, eh, Alltså de här små grejerna Det är egentligen petitesser det som vi går igenom Eller det är det ju inte egentligen Men den, de fördelarna överväger nackdelarna Tycker jag Så att, eh, även om jag kommer vara lite negativ nu framöver Som jag vet att jag kommer att vara Så tycker jag att det var en väldigt bra film Ja nu jävla ska vi vara hotiska Och jag har tre ja. grejer alltså, jag... ja. <laughs> ja. Eh, nej, jag hörde alltså, själva, är alltså, rent actionmässigt som en actionfilm. Ja, precis. Så den är riktigt bra, alltså, Underhållande och... ja, den, den har ett par riktiga snygga liksom setpieces ja. man ska säga. några actionsekvenser som är riktigt bra. Eh, så jag re rekommenderar att se på bio det hade varit väldigt kul att se den här i IMAX. Ja, ja det, det, det ska jag hålla med. Jag kan bara tänka mig hur hela Burj, Burj Khalifa scenen hade. Nej, varit den, den scenen, den scenen imponerade inte. Okej. Okay. Okay. Jag var. imponerad okay. ska, ska, ska, ska, ska jag ta upp de grejerna jag hade svårast med? Ja, så. Nu ska jag börja mitt ultimate hating här. Nej, men det finns tre grejer Nummer no, ett. Först. <laughs> <thrashed> maskinisten <laughs> Nej, men det var ju det, var det där jävla tonet. Alltså. Nej. Jag kan inte uttala det så jag inte försöka Burkhai Khalifa. Burkhai Khalifa. Burkhai Khalifa. Som <här> ja. det låter, låter som när han ska be i Homelander. Ja. Men, mm, okay, fortsätt. Okej, okay. okay. det är i alla fall. Den, han klättrade på det där, där tonet. Och visst, det är skit att han gjorde stunden själv och må, många sådana ja. grejer. Det tycker jag är hur imponerande som helst från Tom Cruise. Uh, men i alla fall, det grejen var att jag skulle tycka den scenen var mycket coolare om de hade satt den i typ. vi ser att han kanske. Att det var en massa bad guy som man. Att det var mer som en action-sekvens. Nu var det mer. Det ba, jag, vart, jag bara störde sig här mycket på hur han. Såhär, efter och efter, alltså. Hur han bara klantade, han, hur han typ ramlade ner, klättrade upp, oj, så, så självklart ska ju den där handsken sluta funka. Alltså det är så här, alltså jag jag tycker inte det är kul, jag tycker bara, är, är man en riktig bad guy, eller bad ass menar jag, så man bara klättrar upp dit och... I det ja men hemma. alltså även om man så bär här är nej, så buggar ju handsken ja men det är ju så typiskt att den måste göra den han är på världens högsta byggnad <laughs> ja alltså för sig. men det är, det är ju som allting ingångs hade han, han gjort hans. det på Empire State Building så hade varit helt ok mm. ja, men alltså, det är ju som allting ingångs det är typiskt att han skulle ja jag vet jag vet själv, själv, skulle... självklart självklart självklart ja. men jag tycker bara det skulle vara coola om han typ hoppade runt där och att det var typ på olika våningar det blir lite diehardish Typ, men... Det där äh, det... håller jag inte med det alls faktiskt Jag tycker det var Nej, sjukt gjorde bra det, den senen det, ja, va. bästa... det, det, det var för lite action den sen. Det var för mycket klanteri det, det var det första jag hade jävligt stort problem med Andra var att maskerna skulle behöva jobba. bara, oh shit, nu ska de göra masker Det ska bli jävligt nice ja. Inga masker, men de var tvungen, ändå tvungna att ha med maskerna Bara för att visa att de finns där på något sätt Okej, okay, ja. tredje Och Det är Mikael nykvist som får använda dem Det är nice ja, På tredje då är det när de det här typ Palatset eller typ hemma hos den här rika Indien Indien, ja mm. I Mumbai Och uh, Jeremy Renner ska ju inta någonting nu Jeremy Remer Renner var jättebra Ja, och i alla fall, wow. i alla fall wow. de Han, han och Samman Pegg De ska hålla på med den här magnetdräkten Och den här åkande grejen ja. Liksom för att få visa Jeremy Renner liksom att han är Det var, det var han som ärvde Demetri ja, från Sagan och Ring ja, och, <laughs> ja, det var också Men att de liksom nu introducerar vi hans, hans del i filmen, hans action. Nu är det hans tank till typ Shine. Och sen den här bruden, jag minns inte vad hon heter. Hon skulle liksom... Paula stöta, Patton heter hon. Ja, hon skulle stöta på den här killen och hålla på. Ja. Men grejen var, grejen var att Tom Cruise... Alltså, nu, nu, nu kanske det är något jag missade. Men han går bara runt där. Och det känns som att... Alltså, han styr liksom, inte, han guidar ju alla. Han, har ju, han är ju liksom koordinator, han är ju pointman. Alltså det är han som... Ja, men det känns egentligen som att han skulle kunna gjort det Jeremy Renner gör Och Jeremy Renner skulle kunna gå ut och pointa allt Ja, jag inte, jag bara... Det känns lite som att han bara var... Ja, men alltså, han behövde ju hålla koll lite också på Paula Pattons karaktär som Hon nu heter Carter Han, han behövde ju hålla koll liksom på allting, var överseende. Då kan inte han vara den som liksom går in och ska göra det där Han kan ju inte gå och stöta raven själv <laughs> Nej, <laughs> men grejen är att... Alltså, ja, det känns... känns att han hade de här Jävla snutarna efter sig också Ja precis Det tyckte jag var en jättebra Subplot faktiskt, han den där ryska polisen eh, Det tyckte jag var kanon okay. ja, känns... ja. Men grejen Det känns Okej. som att Jeremy Renners karaktär Och hur han skulle liksom, Det känns som att studion bara, ni måste få in en ny karaktär Så att vi kan fortsätta serien om nu inte Tom Cruise Vill göra det Ja men det så kändes inte alls för mig alltså, att, som att, det, det trodde jag också eller jag var rädd för det i början att nu kommer Jeremy Renner ta över det här liksom Born, eh, filmerna men så är det ju inte det alltså, han Nej alltså som sa, har sagt i i intervjuer och så också, Tom Cruise med att han är liksom än i teamet nu det är det bara som ja. Luther Stickel eller liksom ja, någon annan och, jag, och i alla fall fjärde grejen vi har snackat om innan hur en karaktär borde dö Inte för att Tom Cruise skulle dö Det skulle kännas jättekonstigt om han skulle dö i den här filmen ja. Men att det, det känns aldrig farligt det, Alltså filmen Skulle vara så jävla jä, Jag kan berätta, det, det skjuts upp en bomb En Anton-bomb eller någonting ja. Det skulle vara så jävla jävla coolt Om den här bomben faktiskt Alltså liksom bara Ödelade hela jävla San Francisco som det var tänkt Det skulle vara Håller ni inte med mig att det skulle vara jävligt coolt? Ja, men grejen är att, är att det hade, det. hade den gjort det Då hade man liksom Alltså grejen är ju Logiken där måste man tänka på För att om en kärnvapen eh, skulle Detonera i Då, då, skulle, ju, då skulle det ju bli så att det, Då blir det ju kärnvapenkrig Så är det ja, ju så att, det, så att de kan ju inte stoppa det Det är ju omöjligt ja. det, Nej de behöver inte stoppa de, de kan misslyckas för en gång. Skulle. De misslyckas med att stoppa bomben Men de ja. kan ändå få Döda eller fånga skurken Som släppte den Fattar du? Men, men grejen är att Alltså Nej Jo, men kolla här nu, Hannes. Om det nu skulle bli ett kärnvapenkrig, då skulle det lika gärna Tom Cruise kunnat dö, för då dör alla. Alltså, du liksom. Det då kan, det, då kan det inte heller serien fortsätta. Då blir det ändå klassiskt, alltså bara för att det blir kärnvapenkrig, tror inte jag att, det, att all, alla bomber alla har på jorden måste skjutas upp mot alla länder. Det, det är inte är det så att USA bara tänker. Nu släpper äh, alla bomber. Okay, ni sprängde San Francisco, men ge oss Mikkel Nykrist så är vi, Nej, självklart inte, inte att vi inte de... att allt de har på ryssarna då, alltså, så är det ju. Ja men det behöver fortfarande inte vara så här uh, Mad Max extremt att hela jorden att alla dör. Alltså det är visst fan jag skulle lätt vilja se typ en en uppföljare sen att man kanske lite efter de kanske har sprängt Moskva eller någonting. Filmar Tom Cruise skelett. Ja men skit grejer jag väl kommer fram till att jag att det är, det är så typiskt så att den här bomben snuddar in byggnaden och bara landar i vattnet. Fan bara fuck it, jag jag vill att folk ska dö, det är väl det. Jag är en konstiga. Ja. Ja, lite. Nej. Det, jag tycker de borde ha slutat med att skiten bara skulle exploderat Eller om den inte skulle ha gjort det Så borde den ha slutat vid bordet När de träffar Luther eller vad heter Ja. Med att Tom Cruise tar av sig masken Och det är Luther under masken Och att Luther tar av sig masken Och det är Tom Cruise så att, ja. Sen han inte varit med någon gång i filmen Problemet är ju med vikten där då I och för sig men, eh... <laughs> Ja men de har såhär någon suit som bara <skratt> <skratt> De har ihop Luther stycken Menar du ja. Och så Tom Cruise han bär färtsut då <skratt> Ja <skratt> Ja det hade ju varit fint Oh. nej men alltså, för, Grejen är att jag tycker faktiskt Att man skulle kunna döda Ethan Hunt alltså, eh, Som vi har snackat om tidigare För att det skulle vara bättre för att, Grejen är då om man skulle göra det då, då måste de ju veta att nu ska vi inte göra några fler filmer Och sen eller, eller gör det att han på något run. sätt Han på något sätt räddar alla Genom att offra sitt liv Det skulle bli så jävla fet avslutning det Skulle vara cool om att snubblade eller något Vadå, så om det... Så han typ bara snubblade eller något Snubblade och dog och typ, och bröt ja, men, eller, något ja, men, eller något ja, men, ja men typ Typ Nej, det tycker jag. Äh, var... Alla som har, har ni sett en gång. Jag håller fortfarande kvar vid att jag vill att han ska bli påkörd. En gång i puckett. Oh, har, har ni sett en gång i puckett? Patrik och Erasmus. Jag har sett honom. Han han i som sitter på en stol och bara ramlar baklänges och sådär. Så. <laughs> spoiler, Hannes. Spoiler. <laughs> Nej, men. Eh, eh, det är okay. ingen spoiler, men ja. Men vad, jag tänkte att vi snacka lite om mycket Nyqvist Och lite om Jeremy Renner och lite Jag måste om... bara säga snabbt att jag lät jävligt ja. hatisk Men jag och jag, Golden Filmen är en stabil trea Ja, precis men det, det har vi, vi försökt på den, den, den, den, den är ju inte dålig Men den är inte, den är inte fantastisk oh, ne, ne, ne, Sen nästa, ska vi man... säga att trea den trea av är, är, är ju ett betyg Vad sa du? En, en tre av Hannes är ju ett ljummet betyg Det är ja. en bra, det är helt okej okay, bra det är inte, En fyra för mig är riktigt bra Ja. för det är en Men jag tänkte på. Vad, vad tyckte ni om hur sköt sig Simon Pegg och Paula Patton till exempel? Tyckte, alltså, ni, tyckte ni Simon Peggs, den här hela hans mycket. Han, han, han är dick, ju eller? så mycket comic relief, alltså, Men jag gillar ju Simon Pegg skit mycket. Ja, ju... men jag, jag tycker han är jättebra. Jag, men, jag... Det, det hade inte gjort något om han var kvar eh, på headquarters liksom. Nej. Men om det inte fanns några no headquarters nu så hade du varit. Softare om han hade varit lite mer i bakgrunden ja. Än ute liksom i gänget så Lite, blir, mindre lite för mycket då kanske Ja lite för mycket tycker jag också alltså, Vissa grejer var så jävla klockrena med Simon Pegg Jag bara skrattade ja. rakt ut som till exempel när Paula Patton, Jeremy Renner och Tom Cruise nästan har dött där liksom Burj Khalifa precis ja, kommit in det. och så har han ut ute typ och gått i någon korridor eller och kommer tillbaka och så oh, har uh, so hard eller någonting och de oh. har nästan dött hela bunten mm. så ska... oh, I'm so hard. Ja, I'm precis. Andrej, jag måste inflika, Det är också se alla typer så att det ska komma världens största sandstorm exakt då liksom. Ja men, alltså, nej man, man, det kommer man, sandstormar alltså, nu, nu vill, vill jag säga en sak, nu vill jag säga en sak mm. om inga såna här grejer skulle hända någon gång i någon film att man, bara, man kan inte bara filma en average day Nej liksom. hade inte ah, Tom Cruise Ethan, walks in the här, park. Här sitter sitter utan hand och skriver en rapport. Nu ja. inte? Men alltså, Ge Hannes, <laughs> går i sin hand på toa? Och han inte och hur många drinking som hell som du gillar, Ja, som jag skämtar. Alltså, jag, jag förstår ju varför de måste ha det men det blir alltså de skulle lätt kunna gjort det här helt utan en sandstorm och jag skulle Nej, ja, men, för då försvinner bara, hela scenen Hela det här med att han kör runt och letar efter snubben Det är klart att de inte kan göra det utan de, de, kan tappa, de, de kan tappa bort han bland alla byggnader och Skitsamma <laughs> jag, jag tycker inte det var dåligt att de hade med det Jag säger bara att det blir så typiskt Det blir typiskt mm. i många filmer men Speciellt i, speciellt i sådana här Hollywood-action-filmer det, men det är så, Men det är så sjukt att du tycker det är typiskt Men du gillar dina B-action-filmer Ja, ja det, är är. Massor, det är massor till ja. Jag har aldrig sagt att jag inte gillar att det blir typiskt Jag säger bara att Ja, du säger ju att det blir typiskt i en negativ ton. Ja, men jag tyckte det var här efter att han hade klantat sig med byggnaden och allting och att det liksom... Mm. Men inte ja. den tonen. Nej. <laughs> så. Ja, det, det blir så, så jävla typiskt! Typisk. På tal om Sandstorms scenen... Mm. Eh, jag tycker inte som Hannes att det är så jävla typiskt, men eh, jag tycker... Det, precis innan så har det varit Hela segmentet på Burj Khalif Där Tom och Cruz har varit ute och klättrat Och sen har de hela den här Dubbeldejt eh, dubbel Men dubbelmötet här, eh, som är, Det är liksom En ganska lång parti där det är liksom, Man sitter och säger shit hur ska det gå nu och det är skitspännande eh, Och så kommer den här jävla sandstormsgrejen sandstorms Och så blir det ytterligare en jakt på det ja. Man får liksom ingen andningspaus Jag tyckte att det blev lite för mycket Liksom Okej, okay, det hade jag faktiskt inga problem med Det är liksom ett parti, alltså det är liksom Det är typ 20 minuter Action, Det är liksom bara konstant så här. Man bara, oh, spänning oh. Och Jag tyckte att man stretchade det lite för mycket okay. Han... Den sjukaste sån scenen som jag har varit med om Det är nog Transformers 3 Alltså sista timmen där Är ju helt jävla sjuk ja men... Hur mycket action det är Ja mm. men tänk, tänk då The Raid Rasmus, 100% hela vägen <laughs> Ja det är sant <laughs> Det är liksom helt synesjukt det var, Man hade ju den känslan hela The Raid Alltså hela den filmen rätt igenom Så är det ja. pulserande action liksom Men jag håller med Det pratar alltså med, om den indonesiska fighting-filmen Precis, som vi, som vi snackade om i vårt eh, Stockholm Filmfestival-avsnitt Lite längre tillbaka i tiden Men... Eh, Eh, angående Burj Khalifa-scenen Så sådana här små grejer Som jag liksom kan tycka är helt fantastiska Det är som när Tom Cruise springer Till exempel Ja oh, det var han... så grymt, han är så snygg på att springa det, Ja han är så jävla grym på att springa på något vis alltså. han vet hur man springer så alltså så att um, eh, trådigt ja, ja, ja eller på något vis han, han springer så rakt. I alla fall. Ja, så rakt ja han springer fruktansvärt rakt <laughs> ja, han gör det nej, typ, alltså, typ Bellick typ... i GTA typ när han vänder Precis, sig så, typ, så här lutar så här. han så han springer liksom ut ur Burj Khalifa och så har han kameran framför sig och då ser man hur han verkligen bara kryddar allt vad han har nej Sen den flyger kom... Sen mm. kommer han fram till sen kommer han typ fram till en fontän eller någonting och då stannar han och så är kameran bakom honom och så liksom försöker han hitta vad var det den där snubben hette det var ju Kurt Hendrick som var men det var mm. ju en annan eh, snubbe som han trodde Vistrum. det var Wisstrom just, ja, just det precis och då letar liksom spanar han efter honom sen helt plötsligt ser han honom och då bara liksom på någon sekund så är det från att ha stått still helt still till att bara råkuta igen Och det är han så jävla bra på Och just den biten gillar jag det är liksom, Eller han Det kan vara en sekund igen. av filmen Han bara står helt still Tittar till höger Tittar till vänster Och sen bara Bam! Eller när han springer i Moskva när, när hela Kremlin springer. Så springer han också jävligt snyggt ja, springer han ju för ja. sitt liv liksom Och sen springer han ju också lite på gatorna I, i Mumbai också mm. Så att det blir mycket Tom Cruise springande Precis det, Så att det är värt pengarna bara det Tom <laughs> Jag måste också springande. säga På grund av den där jävla Skitvisningen Som var så jävla Dålig Så Det kan ju vara mycket För jag satt jävligt Sur Surade mig som en gammal gubbe Igenom stor del av den där visningen Ja och det får så, ju Det, det är Ja det kan YouTube. ju varit Det kan ju varit mycket Det men jag ska se om den på Blu-ray När den kommer Gör en update I något kommande avsnitt då Ja men alltså, ännu då, mer måste man ju, då måste man ju verkligen gå ut Hannes, Om det är så jobbigt Jag skulle aldrig palla sitta igenom en hel film alltså, Då är det ju bättre att störa folk och liksom, Även om man sitter mitt i smeten Och går ut och får det fixat alltså... oh. Skitsamma Jag är ju så jävla svensk av mig <laughs> ja. Jag hade lätt gått ut alltså. Hörru, din men... jävla fitta Fixa bio <laughs> <laughs> Men mm. på tal om Mumbai eh, eh, Paula Pattons Gröna klänning Vad säger vi om den? Jag, jag säger som, min... som Fredrik Strage Skrev i sin recension Dödlig urringning Ja precis, alltså det är helt sanslöst alltså, Min haka låg på golvet Fastspikad i 5-10 ja, minuter minst alltså. Jag var sjukt, sjukt Imponerad av hur snygg den är <laughs> Kostymarbetet är fantastiskt Och så... Jag blev sjukt förvånad Över att klänningen var grön Ja, okej okay. mm. Jag trodde den var röd Va? Jag är helt säker på att den var rött Har du inte sett? Du har inte sett bilderna Men han filmen. är ju färgblind jag, jag, jag, jag har ju sett filmen Ja just Varför? det ja, Men jag är färgblind ofta man ser alltså, då typ, ser, ser du alltid gräs i rött också eller? Nej men jag tror det, Fan nu måste jag googla det här Hallå Rasmus du vet att Sack jag ska svart dress, bara Sack på Paula Patton på 4 Så kommer den upp direkt mm. för det har snackats jättemycket om nu. Hallå du vet, så, vet så, att så, jag är verkligen så, det, Ja nej Nej, ah, jag tycker hon är sjukt snygg. Alltså. Hon är, hon, det var en rocket upp på min lista av snygas. Eh. Ja, okay, okay. Jag ser framför nu, mig nu hur Rasmus. Ser. Jag har bara kommit ihåg fel. Okay, du du, du ja. ser att den är grön nu. Ja. Rasmus är nog LSD så här. Och ja. LCD, jag sa att du hade mm. en tripp på LSD när jag såg <laughs> ja, just det. Så att du undviker så mycket så det kom blod så här, på skärmen. Och, <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag har den en podcast. Jag tyckte att Paula Patton skötte sig bra överhuvudtaget faktiskt. Jag gillar henne. Ja, var bra. Eh, Rätt badass. Nej. Jo. Men vad tyckte ni andra? Skötte hon sig bra? Helt okej, Patrick. Patrik. Ja. Jo, jo. Mm. <laughs> ja, det är inte, så mycket att säga om det. Nej. Eh, jag tycker det är intressant... Eller, om man jämför med, med tredje filmen och eh, den här... Så är det eh, just då... Till exempel Paula Patton... Eh, alla sidor och karaktärer i, i hans team. Ja. Uh, alla får ju här liksom, lite av en backstory. Eller Simon Peggs karaktär känner vi igen från 3 uh, Men både Paula Patton och Jeremy Renner kommer in. Men vi får ändå liksom veta, det, det, i 3N så är det Jonathan Rice Myers och uh, ja. Maggie Q. Och de liksom kommer bara in så här. Man har ingen aning om vad de är. Vilka, vilka de är. Men här får man i alla fall lite så här backstory kring. Uh, så det tyckte jag var intressant eller ja, Kul, för sig, kul att, att man sen Samtidigt tar det ju lite från liksom Själva huvudstaden, jag tyckte det funkar bra Att bara slänga in eh, Jonathan Rice-Myers Och Maggie Q i trean Faktiskt okay. eh, Men eh, ja, det, Jag har svårt Det är när jag kan säga att, är att ettan är bäst Sen har jag svårt att säga om trean eller fyran Kommer på andra plats faktiskt Men, men nu ju, ju mer, Jag tycker nästan ju mer man pratar om den här filmen Så, så sjunker den lite för mig faktiskt Okay. Mm. Um, och det, det är tråkigt som fan Men um, så är det jag ska, jag ska se den på bio igen För att jag känner att jag måste göra det Så att jag får verkligen en, en hel bild att jobba med Men um, ja Jag tycker, det, alltså, jag, jag skriver upp här lite anteckningar Alltså just lite Disney-aktigt Alltså som man skulle det, om, om någon sa till mig innan att Det är Brad Bird som ska registrera den här då Min största rädsla Det kanske var att det blir lite lätt ton Eh, lite Disney-aktigt kanske Och det, alltså, det bekräftades lite tycker jag Vilket är synd eh, Som jag pratade pratat om Det känns ju väldigt, väldigt, väldigt lätt Och det ska den göra Alltså man märker redan i de fem mm. första minuterna Att det är en helt annan ton än de andra filmerna Alltså jag menar, trean är ju jävligt mörk, alltså, Och även tvåan om man jämför Det är liksom virus och, och grejer Och i, i trean så är det hans <clears throat> Jag skulle väl inte hävda att Tango tvåan är så jävla mörk ja men det gillar jag, att hela tangon <laughs> Den känslan man får i början Men musiken här, men Det är ju inte tango, stash. det är ju såhär Ja och jag, jag gillar hela den stilen oroligt. Alltså typ musiken att, och... Jag håller fortfarande fast i att, att fyran Är den som är helt klart lättast i tonen Alltså mm. Det är men mer den... av en Jag har sagt mer av en 80-tals Lätt blockbuster liksom Men den känns, alltså jag tycker liksom att tvåan känns Mycket mer 80-90-tal än till exempel fyran Fyran känns verkligen 2000-tal Ja, alltså kan, alltså, i alltså, i, i, alltså i lättheten Och i liksom Ja, kanske, det är mer handlingen och, och sådär som i 80-tal Kanske, det här just det här, det här enkla Avskalade Just den biten Att man går ifrån det som gjorde ettan så jävla bra Att den var så komplex och svår att liksom Dechifferera Mm men jag bara tänkte, jag snackade ju lite om musiken innan Men jag fick liksom ingen respons på det Vad tyckte ni om musiken? Alltså, jag, jag, musiken. Jag, jag minns inte ens musiken så det måste ju vara negativt Jag tror att det gick såhär Sen kommer jag inte ihåg det, det, det är allt jag minns Jag har aldrig varit någon, någon. Så, särskilt imponerad av Michael Giacchino, faktiskt Jag tycker han är jävligt överskattad han, han var, Hans uh, musikarbete till, till App var väldigt bra men, uh... Man, han, har gjort, han gjorde väl till Star Trek också J.J. Abrams ja. Star Trek Och där hade jag ingenting att säga om musiken Varken bra eller dåligt skulle jag vilja säga Men, men alltså angående Star Trek Så tycker jag att ju, den filmen är en suverän Actionfilm J.J. Eh, mm. Abrams Star Trek Och förmodligen bättre än alla Missionary Boswell-filmer Skulle jag säga mm. Men uh, jag, vet, jag har inte så mycket <laughs> Men Jag minns fan inget av musiken i den här. Nej. Alltså jag minns det <laughs> så väl jag, jag minns ju inte musiken så väl, men jag minns så väl att jag satt i byggsalongen och var besviken. Det, den, det hände ingenting med den. Liksom. Det var samma med Tintin. Vad fan är det här liksom? Jag vill ha världens alltså jag vill ha världens känsla från musiken, men jag fick aldrig det. Alltså det uteblev. Och sen framförallt då i som jag sa titelsekvensen, den här stubinen som åker under där var ju, det var ju värdelöst alltså. Jag trodde att nu nu kommer en riktigt bra tema att man får den här sköna känslan det här, men det uteblev helt. Eh, så att det tyckte jag var jättesyn för där har man verkligen chansen att hooka tittaren alltså speciellt de som älskar de tidigare filmerna. Men det gjorde man tog inte hand om den chansen tyckte jag. Nej. Okej, okay, snabbt. Vad tycker vi om en svenska tal? <laughs> ja, det... <laughs> ja alltså, jag tyckte det var intressant att han liksom fick spela svensk. Eh, mm. för jag såg Abduction finns så länge sedan. Fy fan. Och där är han ju serva. Mm. Och eh, har en vä väldigt horribel svensk dialekt <laughs> i i, mm. i filmen. Eh, och här, här är han ju faktiskt svensk. Ja, så det tyckte jag var kul. Och just det här talet när han håller talet på svenska. Eh, ja. Det var lite så här att skämskuden. Ja, jag, jag ser fram. För... Någonting och jag tycker är det... rätt fun som... ja. Hela biografen börjar skratta i alla fall under, När de hör det svenska, det är inte så jävla vanligt mm. att, jag tänkte... Det blir så löjligt när han står där Och håller liksom ett ja. tal för eller... vet, Det löjligaste är ju att De som bor i USA och sånt, de kanske tänker Sverige som typ Ryssland Jag vet inte, de kanske tänker Sverige vi, Alltså de ser ju Sverige Från ett annat håll än vi gör Ja visst. Och jag tänkte nej. när de säger typ så här, <laughs> he, he was in the Swedish special forces alltså liksom, våra, våra typ, special forces är typ typ skämt egentligen. Alltså, här, nej men vad fan och, det finns. Nej, men, ju. Ja, nej men jag, alltså, du förstår vad jag menar, vi är inte liksom ja. vi är inte så här world government åker in och dödar Osama bin Laden och drar därifrån nej. Typ. Och, och, liksom, och om någon skulle stå typ på riksdagen och typ snacka om domedag och så här, nuclear då skulle typ ju sitta på Twitter om det, liksom, det är inte så här, Nej men alltså det var ju inte alltså, det där inte... Dessutom det det alltså, var det var ju inte gammalt. Ja gamalt, men det, det blir ju inte lite och sen, inte ju... Ryssland till exempel Om man skulle vara ryss Och han skulle stå och snacka ryska Och pompa och stå åt sig i en stor jävla sal, Då skulle det kännas mycket mer seriöst för Ja men det är ju just för att vi är svenskar också Ja för att men också för alla att Ryssland, andra... Ryssland har ju mycket mer den här militärkulturen Fortfarande som inte ja. vi har Förstår du vad jag menar men, men, ja, och sen, men sen är Svenska militärer skulle skratta är... åt honom Om han stod och pratade att han ville ha kärnvapen och grejer Han höll väl talet på, i Stockholms universitet också Ja var, Stockholms var... universitet var det Mm. Ja. Precis. men Och så har han en horribel frilla Som alltså de har fixat till för att det ska se ut som 80-tal Eller något eller vad det ja. nu skulle vara Men, eh, men det, det jag Det jag kände var ju direkt att När andra ser det här Som inte är svenska Då kommer de inte ha några problem med det alltså det är Nej. samma Nej, som När man kommer men se Michael Persbrandt i The Hobbit alltså, När Brad Bird väljer Mikkel Nyqvist Så väljer han ju Mikkel Nyqvist från sin synpunkt Precis. Om det hade varit om man hade haft en, liksom, en svensk assistant director hade de kanske börjat ah, hur blir det här egentligen liksom. Men, mm. men så blir alltså, det ju helt ja, sen blir det också så att vi eh, jag tänkte på det här efterhand för när man väl ser filmen då är det så här och kollar där är det mycket ny kreativt kul. Ja precis. <laughs> och liksom, man är liksom så här ja, under, eller ja man försöker analysera vad han säger Man och och så, hur det De försöker Men... analysera Vad han säger ja. <laughs> What the Men, fuck äh, is he saying För, för ja, till exempel amerikanerna då, Så är han ju bara en person som är där Ja precis Och äh, när jag tänkte efter så är Det är en väldigt platt skurkroll liksom. mm. uh, ja, det... Och det är lättare för dem att se det Än för oss För jag liksom började mer tänka på det efterhand att vilken tråkig skurk Nej jag tröttnade uh, på honom direkt Jag vill inte se honom ens i bild Ja, mm. men det var ändå så här att man, att man inte kände det på en gång eller så kände jag i alla fall för att man mer satt och tänkte på så här och det är mycket nykvist. kolla han springer, han slåss mot de kuls. Samtidigt är det ju ganska uppfriskande tycker jag. Man, man skulle kunna alltså just grundidén tycker jag är jättebra att det helt enkelt är en galning istället för någon som har någon familjemotiv bakom eller de var misshandlade som barn eller de var eller de ska ha ska töva världen eller de vill ha pengar eller någonting utan det här är en Komplett galning som vill liksom Påskynda evolutionen typ eh, Från att han tror att han är Gud typ skulle man kunna säga Och det tycker jag är ett fräscht perspektiv Men man gör ingenting av det, alltså man sumpar chansen Ja. Nej, jag tycker inte alls det fräscht. Det känns verkligen som de jag här, här domedays. Han var helt okej. Han var helt, okay. han mm. var helt Men det känns som de här domedays. Ja. End of ja. the world typ. Just, just Nike som prestation tycker jag är helt okej okay. alltså, Han gör ju någonting med det han får men <laughs> det är skönt att han har sig brittisk engelska också. Ja, precis. Mm. han är svensk-gon uh, Russian. Ja. Who are you? Vi slapp i alla fall hans Facebook snack från abduction. Ja. all your friends on Facebook. Men sen, men sen gillar jag också att just det här när han liksom offrar sig själv i slutet där för hela hans. Den här, tron. Som är totally pointless. Ja, för, för vad... Var, varför hoppar han ner? Jag kan ju lika gärna släppa väskan bara. Ja, han gärna. slänger sig ner med väskan. <laughs> jag Så bara, okej, nu dog du. Du kunde bara släppa ner väskan liksom. Ja, men ja. Fast det kanske var... det är han ville dämpa Väskans fall Ja. Jag <laughs> så, lite så att väskan inte går sörjare Så skulle det hända någon jävligt skump Ja, det är ganska svårt ja. Men, men och han, han, jag... Han, mm. han, jag tänkte säga att han bleknar ju också väldigt mycket I jämförelse med förra filmens skurk äh, Ja, Filip, också, som ja. Han, verkligen det Just när jag jämför så mycket... så blir det ju ja. Väldigt kontraster Dog Ray mm. Scott tycker jag också var jättebra i tvåan liksom. Philip och Hoffman är ah, alltid och... Han jag måste bara se snabbt bra. Det där med hoppningen och det, Var Tom Cruise aldrig han uh, var aldrig han är rädd att, att bilen skulle landa på väskan Och liksom Paja väskan ja. typ <laughs> det Ja det, han ja. tänkte säkert Jättemycket på det ja. Nej men alltså, Och sen också man kan gå tillbaka till alla filmer De har väldigt starka skurkar tycker jag hela vägen Alltså i ettan, John Voight Vanessa mm. Redgrave Alltså det är, det är skitstora namn liksom Och sen kör man Mikael Nyqvist i... Men då är det såklart det är kul Och han som sagt som Rasmus säger är helt okej okay. Men det är just André Nemec och Josh Applebaum Som har skrivit manus Det är ju deras problem liksom Att det blir som det blir Eller att Mikael Nyqvist är en dålig skådespelare Nej men fast det är, alltså, Jag, tycker han jag, har, är svårt, jag har svårt för honom på svenska också Nej det håller jag inte med om Nej jag har ingen svårt för honom Inte jag heller eller svårt och svårt. Alltså jag tycker inte, jag tycker knappast att han är så här: Wow. Men lämna filmen. Han är ju helt ok och max. Ja. Det. Han, han gör ju sin grej. liksom. Men jag menar, ja, men det är ju fan. Det är Jack Norris också. Med, grej, med grejen är väl att jag tycker han ändå klarar att spela flera olika karaktärer. Han gör ju inte så här: Alltså Mikael Blomkist är inte samma karaktär som den här jäven i. Mission Impossible 4. Nej, vet inte. Och det finns det ju liksom flera skådespelare som inte klarar av. Nej, precis. Och det tycker jag är väldigt bra. Sen, sen så jag menar han har ju, det är ju väldigt svårt att tävla mot liksom Philip Simon och Hoffman bra. Ja. Men har, har ni sett till exempel Hemgiva hem där han är så här kvinno och han misshandlar sin fru och sitt barn? En, en, uh, en, är det där rapporterat 24? Alltså, <laughs> jag ska. Det de är men det är i alla fall en biografin av en svensk Svenskt. film och den är där är han väldigt väldigt bra skulle jag säga. Så han spelat svin rätt sagt. sagt. Mm. Ehm, och det gör han det ruggigt bra. Ja då har två på den. <laughs> ja. <laughs> men världens snabbaste googlare går till Rasmus Voltmar. <laughs> Men vad tänkte ni liksom om Om man säger bilderna Det var ju Robert Elswit som skötte foto Och sen är det ju då Brad Bird Som säger vart kameran ska stå i princip Men ja, vad tyckte ni om hela det? Kamerarbete och sådär Jag tyckte det var snyggt Jag tyckte shake cam Det var ba bara i ryska fängelset va Sen ingenting mer i hela filmen Eller har jag fel Inte. Mm, okay. jag, tyckte, jag tyckte kameran var väldigt stabil hela vägen Och det, det är den känslan jag har Från filmen överhuvudtaget Uh, men jag tycker fotot är helt fantastiskt fint uh, mm. Jag älskar ju Robert Elswit Det är ju han som har fotat uh, There Will Be Blood och oh, Han är ingen de... Roger Deakins ja. Jo, det är han Jo, han är nära men inte i den här filmen Den här var ju knappast hans <laughs> Nej, nej men alltså, There <laughs> Will the Be Blood det är ju lätt mycket snyggare men det är, ja. det är någonting med filmer som They will Be Blood och True Grit och andra no Men, Ja, alltså det är ju ja, miljöerna. Röker. Det är ju lätt att få det finare liksom. Men här är just city, city, city, city, city hela vägen. Mm. Ja. Och hur ska man få till fotot i en sandstorm liksom? Det är också lite sådär. Men, det är sikkert om löst. Ja, tycker jag också. Det tycker jag, men. Uh, vet du? Det är intressant att. Uh, eller en av sponsorerna till den här filmen är ju tydligen Apple. Ja, <laughs> i alla fall om man. Ja, så alltså, det är vi såg inte. Nej, Det är inte, de, de, de är inte det det som är i överallt. IMF verkar ju ha Apple som stor sponsor Ja, tydligen. ja dem. Han <laughs> använde iPads för att lura vakter ja. och med <laughs> iPads. Artific artificiella <laughs> väggar och skit. Ja, det var rätt coolt, tyckte jag faktiskt. Tyckte ja, var det cool. var liksom iPads som var Mac. Och ansikte det var iPods eller iPhones, och, ja. Men jag tänkte ändå inte på det lika mycket som jag tänkte på det i Abduction Det har liksom varit typ 15 datorer i ett litet rum <laughs> Och alla med starkt lysande apple ja. Mm. Ja, men det blev ändå så lite konstigt när eh, När iten Hunt, när ute på fält liksom <laughs> Rörde upp en iPad liksom Ja, för grejen ja, är att till... de skulle vara det sista man skulle liksom använda i fältet Ja, ja så så. Men sen, sen var jag tänkt Alltså jag tänkte så här: För det, det kommer ju upp en liten Coca-Cola Zero Spot innan filmen, så ni det också eller? Nej Fick ni det på era missningar? Nej missningen? jag fick inga reklam överhuvudtaget ah, okay. Nej, men, men jag för... vet att de, de hade popcorn, och popcorn Typ på popcornskålarna då, ja. då var det, då var det så här Coca-Cola Zero Och sen Mission Impossible stod det liksom Ja precis för att de var ju tydligen För det, det fick vi en liten så här Typ 20 sekunders spot eller någonting innan Med Coca-Cola Zero Så nu tänkte jag, nu kommer man se Coca-Cola Zero överallt Mm. Men det gjorde man inte för då har de ju förmodligen Gjort så istället att de liksom Kör det innan filmen så, För jag såg inte en enda Call of Någonstans det kanske Och sen en har en det på sådana pop och fasker och sånt ja. ja Så de har det liksom i själva distributions ja, marknadsföringen liksom. Inte mm. i själva film Men när vi ändå var inne på tekniken så här, Jag tycker det är intressant att alla deras tekniska grejer pajar ju typ hela tiden ja. <laughs> Och det är rätt ja. kul liksom För annars är det att de har liksom massa tech grejer och allt går smidigt ja. eh, Men Just där handskarna När du ska göra maskerna, allting skiter sig Och sen, det börjar ju redan i början där När this message will self-destruct Så gör ja, inte, så. liksom ja. gå <laughs> slå och grejen är att det är en jättegammal telefon Men alltså själva datorn är ju super high tech ja. Liksom där inuti i telefonen Så att det är ju väldigt lustigt men alltså, Man ska få känslan av att ah, det är en gammal telefon Men vad fan, det är ju det datorn där i som ska eh, Detoneras Eller vad man ska säga mm. så, Då får han gå tillbaka och slå till den Men det är en high tech dator Som är i ett östland Då funkar de inte. Nej, nej, det inte Så måste det vara mm. Ja. ja, men har då har med... vi gått igenom det mesta tycker jag. Är det någon som har någonting mer att tillägga? Snygg till. <laughs> Und jag undrar om man kommer klippa sitt i femman för det har ju varit lite så här varannan. Nu. Varannan har det varit ja. så vi får se. Jag hoppas inte det, men jag hoppas ja, Jag tänkte bara mm. kort att vi kan uh, diskutera slutet. Uh, ja. När Tom Cruise då ja, går, in, just går in i dimman. <laughs> <laughs> och försvinner och försvinner, ja. Det försvinner bara. Lite dimman. Det är där han skulle slumlat och dött. Och, och, och sen är det jävligt kul också de två cameos där på slutet. Julia och, och Luther då. Som mm. kommer tillbaka, vilket jag tyckte också var kul. Och det ja. tycker jag var jävligt bra, för jag var hela tiden lurad hela vägen av att hans fru var död Ja, vad tyckte du om hela den liksom story-grejen? Att, att, att hans fru fortfarande levde och Ja det tycker jag var bra alltså. Men det är ju jävligt, jävligt brutalt Mot Jeremy Renners karaktär och låta honom tro att han har ors orsakat eh, Styckning och dödande Av, <laughs> av en ung kvinna liksom. det, yeah. det känns jävligt brutalt är lever med sånt varje dag Det är bara ja, just det. <laughs> Rycka på axlarna och ja. lever Så det tyckte jag var lite överdrivet sådär, Men för det hade man inte gjort För att han led ju verkligen Jeremy Renners karaktär Och, det där. Ja. och de käftar om det flera gånger Och ja så det känner så där. Mm. Men eh, själva outros då liksom, Tycker ni att det var ett bra avslut Om det här nu Eller det, det ska ju vara Tom Cruise Det blir ju lite där myten försvinner mm. Eller mm. han har väl sagt att han vill göra två till Ja det tror jag också det var, mm. ja, men Är det inte klart att, det är Nej. att Jeremy Renner ska ta över Nej. Mm. det Nej det, det, det var det som Brad Bird och de har Dementerat att det inte är så Nej mm. mm. mm. det var planerat jag från början Det var så jävla sjukt om Jeremy Renner tar över Både Bourne och på ja Varför ja, la de inte ner born, liksom För det kändes ju inte som att liksom ja ah, Nu är det ju han som ska ta över nej ja, Den känslan fick man inte alls Men man jag fick, fick ju käns känslan Av att uh, Eton hand kommer Försvinna nu alltså, Då skulle jag, är, jag då äh, skulle hellre vilja jag. se en film ja. om Luther Istället för Brenners karaktär i så fall nej. Luther är en skönare karaktär <laughs> alltså, jag ser nog hellre en film med Renner Men, men saken är den att det hade varit så himla konstigt Om ja. han båda ja, Han hade lätt Jason Bourne och Ethan Hunt liksom. Och Renner blir nästa Bond Och John McClane Ja precis mm, just det sonen, Nej, alltså, alltså, i, i Jag, jag tror att Som sagt att Tom Cruise har gått ut och sagt att han kommer fortsätta Som Rasmus mm. säger och, Det vore grymt Och Nej, jag tror det. inte alls som att han Liksom Ja att han, försi, att han försvann Så att det är han utan Alltså varje film har ju nästan slutat så att Typ jag ska på semester eller nu tar jag en paus liksom. Men sen kommer jag tillbaka till nästa film Så är det ju Ja men jag nu var ingen... det liksom han, han gick in i dimman och Verkligen liksom upplöstes Ja men det tyckte jag var bara liksom var, var cool. alltså, Hans typ ninja style Lite Hans det här att han är så pass skicklig agent Det skulle vara coolare om det slutade med att han typ stängde in sin bunker Och bara dörren med sig och, bara, okay. och sen tio år senare Då bara Mad Max Fury Road <skratt> <skratt> ja, det, directed by, by Walter Hill. <skratt> ja. det, ni vet att vi på sådana där prequests till Mad Max-filmen. Ja, ja, just det. Nej, men det är sant. Får vänta, får se när Mel Gibson dyker upp. Ni får googla. Ja, just det. Ja. <skratt> Nej. Men, men, så det men Nuclear War. Så som vi sa innan, så det är en väldigt, väldigt bra film och rekommenderar alla att se den på bio. Ja, men inte med. på Genocytics <skratt> <Long> 9. Nej, det är väl alltid som där. Sätt 15 på lördagar kan jag gå <laughs> ja. uh, nej, men då, om det inte är någon som har något mer uh, som de vill tillägga. Ja, jag skulle sjunga. Ja, just mm. det. Så kan vi Avsluta den här specialen med Rasmus lilla sång. Ja. Okej. Ja. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go! Tack för mig. Jag sitter med en tändare i luften. Vilket passande avslut. Så tack så mycket. Tja, tja, tja. Vi ses i sommar. Kjolem Järsjan, vi har tjumor och ja.